باب وجوب تواعث ولات الامور باب د چاجب د تابداری د ولات الامور ا دې حکومت د طرفنا سمشران مقرر دي نږدې تابداری لازم ده د حکومت اسلامي د مقرر شða مشرانو تابعداري لازم نه في غير معصيه خود گنا نه بغیره په گنا کې ونه منه وتحريم طاعتهم حرام دي طاعات دي په معصيه په گنا کې قال الله تعالى الله فرمای یا ای الذين امنوا اطیعوا الله ای ایمان والاو تابعداریو کید الله واطیعوا الرسول تابعداریو کید رسول الله صلی الله علیه وسلم اول الامر منکم کم شغول الامر دی د بادشاہ او د طرف نه پتا شو مقرر دی د ابن عمر رضی الله عنهما روایت د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفه فرمایلی دی على المرئ المسلمی پسړی مسلمان السمع والطاعه من الذی تابداری د فی محبه کكما خبر د خو هي وکرهاو کده تبان بد غنی و دې بد خپل شرعي امیر خبره مږي الا ين مرا بمعصیت مگر دا قدت حکم شید ګنا نبيا ونمن فیذا و مرا بمعصیت کلجد له حکم کید شید ګنا فلا سمع ولا توعتا. نو بیا نما ننشتا نتاب ده رشتا متفقن او دا دا امیری شرعیو دا جامعه اسلامیه و عالم اسو مستاز دیغیو کتاب لکلے چه دا امیر نسوک مراد دی نو گره امیر امیری شرعیوی دا عصبیت دا دنو دا اماراتی ندی مراد کله کداشي نو دا خدای هر ډلې سوسو امیران دي لو تبلیغ وعلى ویزه موږ دا امیر ديونه معنی لا او بس ته خدای امیر نه فرمانی دي او کاو بس مجرمه واجب القتل یا جمعیت العلماء ویزه موږ امیر ديونه معنی جماعات اسلامی ویزه موږ ديونه معنی ا سرپوش ویزه موږ نه باندې شنگ آواز نداری؟ توکورا کولاو داری؟ موگو دلتا پوکی وروتاو چنگ آواز ناوری کانی ایسا؟ نا نا خنیج دیده نوری شنگ نیج دیده که رو رو رو خون، اولا میواسره لگی نو؟ اتاال ادخ کارم نا نو؟ خوش نیج دیکو بے نور شنگ آواز نیج دیده؟ شنگ آواز راشده؟ دوکو یا رازیو سواز؟ پویشوې پدی مصلبانه نو امیر نا مراد امیر الشرعی دې متفقون علیہ وانو اوذ دغی ابن عمر رضی الله عنهما روایت څخه قال دې فرمای کنا ومونګه ذا با یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به مونږ بیا کوو د الله د رسول ص اللهسلام سرله سم وااتې په منلو تابداره یا قولو لنااننو د الله به مونږته فرمایلفی مستواوم پاغ کې چې ستااسې وسوي انسان په غسپړه دی یو ش د وس نه ار دی مته فون عليهلی وانو د دغې ساحاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول و بما اورید دیدره دل رسول الله صلی الله علیه وسلم نش فرمایلی من خلع یدن شا چر وست لاس من طاعت د توعد خلیفنا اسلامی حاکم دی خلافت اود اغه حکم منل پد لازم دي زده نمني لقي الله يوم القيامه لو دهم لهشد الله سره پرز د قیامت ولا حجت له عدد بس دليل لي ومم مات وليس في عنقه بيعه اسوک چې مرشو شو د پهټ کې بیا بیاات نه د پیران مراد بیایت نه دیمرار چېګ پیر سرهدي ات نه دی کړی یا ملا سره دی بیت نه دی کړی بیایت نه دا د مسلمانانو یو مشر دی او حقیقت کې مشر دی ته دغ مشرې نهې نوما ته میته تن جااهیری یا مړ شو په مړکی د جاهلیت په گمراهه ای لکه جاهلیت وال په مړکی دل او غید یو امیر شرعی تابینو ای بداع عبقنولوجی مونږ به څنګه د چا منو رواه مسلم او په روایت لہ او په روایت د دې کې وګړه یاد لره چې امیر او مشر نامیر نا شری مراد ده نو ډېرې مسالې په اسانۍ شو کنا ته امیر شری نه کې هر څوک وي نماز بیا خلانجل یو ووې زمادي او نه منل بلبوې زمادي او نه منل ومماتا او سوق چې مرشو او هو مفارق للجماعه او دې مفارق د جماعت دې او جماعت څه ما جماعت المسلمین مراد ده کوم جده د ټولو مسلمانانو جماعت دي ویندا عصبیت یو ډول نه یادې چې چا یو ټوله جوړ کړو جماعت اړه ته جماعت نو مراد څه جماعت د مسلمانان ټولو مسلمانانو د هره اړه کې چې وي تر سوچې دي سريحي کوفر سرګن شوي نه کاغذ تبلیغ کې د جمعیت کې د جمعیت العلماء کې د اشاعت کې د مسلمانات مسلمانانو دی تولو تسوئی جماعتور توئی فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِتَةً جَاهِلِيَّا مِتَةً جَاهِلِيَّا مِتَةً بِالْقَسَر دے مرشو پا یو کسما یو نوع د دے جاہِلیت بانے دانس رضی اللہ عنہو نا روایت دے دے فرمائی <سيح> رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اسمعوا و اطیعوا خبر منای او ثابدریک و ای دامیر شرعی و ی نستعمل علیکم اگر کہ مشرجود شی پتا سبان حبشی یو غلام حبشی کانن راسه زبیبه ثب وی گنید سر اس قدمه وا رواح البخاری وا نبی هريره رضی الله تعالی عنہ د ابو هريره رضی الله عنه نو روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي علییک و علیکا السمع و الطاعه لازم دي تا وداريو فی عسر کا و یسر کا اے فی فخر کا و غنا کا کتے فکری کا مالدار او فی عسر کا و یسر کا و من شت و غ و مکرہ کا او کتے شیخ خو خیو کتے بدگنی و اثرت نالے غور پتابل چ امیر دی امیر شرعی دی بل پتا غورا کئی و تبا دا امیر تو عاد دی خبرو دا وجن نپریزی امیری شرعی آدائی اکا غیر امیری شرعی دی کنو بیا خبره پریشان ده هاری ڈال زان تا د عصبیت ڈال یو مشر جوڑ کڑی نبیا <تصفح> بیا یو ای کافیر زمان منی ابل بوی زمان منی تبا دا چا منی؟ داغا ساده سڑی کار باتی جوړ شي او یو ساده سڑی بیمار نو چاوالی خار لیلن شا چاوالی پی خور لیلن شونا غریب خار پی خور کی فیوزو خمو میرام کرے سو کوئی خار لیلن شای سو کوئی پی خور لیلن شای مسلم وار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما له ک نه ما رسول الله صل الله عليه صلله مفي سفرین موږ د الله د رسول صل اللهسلاملم سره پهیو سفر کېو فنظر نه منرین را کوشمو پ یژې د را کوجدو فمن نامه یسې خو چا خما درستله لګولی خمه لهګولو باې وخت لې ومن نه تهو بعضې په مون کې داې چې غ په غششتو کې دځان دی او بل نه مخکې کوو ومن نه ن هو جشرې او بعضې دمونغ جه غ ځناو تهي چې هغه سري په خپل ځای ک شپې ري چاخ بلوخانه او غان سغ د ناور سرول اذ نادا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اواز او قواز كون د رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه جامعه چمز جامعه جمع كون کي فجر تبعنا مراجمش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي فرمال انه لم يكن نبي قبل نو زمان او پیغمبر اللہ کانا حق کن علیه مگر پاغبانی دا خبر حق او لازم و آید اللہ امتہو چه خبرداری ورکی امت علی خیر ما پا ور خیر آغا یعلموهو چه پی جنی دا پیغمبر لهم دا دی امت دا پارا و ینزرهم و یا رویدوی شر ما یعلموهو د شر داغنا چی پی جنې دا پیغمبر د امت د فاره تا د هر پیغمبر زمواري د امت به د خیر نم خبره او د شر خبردارې به مورکې و ان امتکم هذي او بيشکو مستا سودا جول عافيتها ګرځول شي د عافيت د دی پاول د دې کی اې د دې امت ولې سعافيته اختلافات او فتنی النبي او اتفاق او اتحاد او به آخره ها بله زر د چې رسیږي به آخر ددي او متاز معی امتحان وامور انتون کې روونه ها او کارونه چې تاسوې ناشنا ګړي تجیی او فتن نو را به شي فتنې ی رختې قو بعضدو ها بهګ نرمی به بعضې بعضې لره یو پسې ب داور پهله سرل جوول فتنو رااب شي فتننا نوي به مومن ها محت داې د حالکسځ دیومتن ک شو بیا دا فتن لري شي جوول فتننهته رااب شي بله فتننا نوای به مومن ها داې بس د دی او دا, دیده زمنا دا دور فمن احب بسو چه خوخ اگنی ایوز احسان دې چه دیل د ور د اور دا جهنمنا ویو دا خلال جنتا وردن نکلیشی جنتا فلتا اتیهی نرادی شی دا تمانیتو مرگ دد و هوا یؤمنو بالله ولیوم الاخر حال داده چه چې ایمان ساتی پا او پر پرز رستنی ولی اتیل الناس او دې دی راتللی کای خلقو تداغشی یحب و یؤتى الیه چې دې خوخی جد ته روړې شي زال لجس خوخی خلقو لدم خوخی و من باه امامن چا چې یو امام خلیفصر بیاتو کو فاته هو شفقه یدی ورکو غ تخبلاس و ثمرت قلبه می ودجر ف ی او انستهو دیدي تعبیداری وکې کوسهطاقې وي په اننج آخرو که بل راغې د مسلمانانو یو خللیفه او مشرې ی او د سره جګړه کوې فینوقل نو د دا مسله یو خلیفا بل جوړيږي ناغلوی تی اتفاق مطس نسکو اوز کدی نا امام شرعی او امیر شریح مراد نکی نو بیا خطور راوالاو با دا کمیڈلی مجر جی گوری دا سر تی وا او یو قتل و قتال بازار گرم کا او مسلمانان دی بس یو بالوجنی فَدْرِبُوا عُنُقَ الْآخَر رواه مسلم دا مشکل و الفاظ و ما ناغان در يَنذِلوا اي يسابق بالرمي بالنبن وإذان الواندقولوا بوشتو دغشو شرون نشاب مغشو تويوا والجشر بفتح الجيم وشين المعجمه بالراء وهي الذواب التي ترعى تشريقي وتبيت مكانها بخل زيبان بشپتيري بخل زيشپتيري ا په خپل ځای سريغي ندرت مراد دي ويرقق بعضها بعدا باز بواز آسان اگر زئی یکاږي پښې به دمر لوی چا بله آسان خفيفا پکله ایزو می ما بعده ذوجد غټوالي د اغنه چا دی پسېدا دې پسې چې کما دا نا دمر غټو چې امخ کی پیسانو ګرځولا سانانی دومه یورقیل اولاغه مخکنی باسان او چالی دا ده یاڅوکوو بعدو حالله بعض را شل به کوې بعضې بعضې ته تحسیینې ها تصویلیا پهښایواري یو زیینت ددي وقيله یوشې بعدو بعضې به د بعضې وان ابي حنيده ثوائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال سال سلامه ابن يزيد الجوفي سوال كړو سلامه ابن يزيد الجوفي در رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اذا الله پیغمبر را ته خبر را كا ان قامت علينا همرى کچره مکرر شي په مونږ مشران يسالون حقهم مونږ حق غواړي ويمنعوننا حقنا از مونږ حق مونږ نه باندې کوي فما تأمرونا تم تاسو حکم کوي فارد عنه پیغمبر اسلام مخواړو داتا پوسې ډېر خوښ نشو ثم سالهو بیا ته د تاسو کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعوا وتطيعوا بس امير شرعی د نو د خبره قبلوي او تابعداري کوي فنم عليهم ما هملو هم پدای بوج وی دغه چ پدای دغه بار او بوجوی خودنے شوئے ما ملتم ددائی بوج خود نه شي و عليكم ما هملتم اپتا شو د دې د تابعداري بوج دي نو تاسو تابعداري کوي د هکنه د هکې ظلم کوي الله وتي تطوش کوي رواه مسلم انا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انها ستكون بعدي اثرت زرد شيشي بزمان پس غور والے یو ود کارون شریک دی بیت المال شریک دی چاله تی ورکه چاله نو ورکه وهمورن تنكروناها اس کارون شتاس و ناش نا قالوا نذيري يا الله رسولا كيف تأمرون شرع ي hukum کوي تاسو منه درک مننا ذلك چا شو منذ زمونه دا وخت قالت ودون الحق الذي عليكم ادا کوي د دي اميران او عمر او حق اچ پتا شو دي وتسالون الله الذي لكم غا اذا الله نا غشتا شو ده 파ره متفقون عليه ابو هريره رضي الله عنه روایت سے و رسول الله سرلهله سرم فرماری منې فقطالله چا چې زما تا بدارو ک نو د الله تا بداروک مناسي ف د عاصله چا چې زما فرمانیوه نو د الله نه فرمانیوکهمن امیر چا چې د امری شيته بدارو که فقط دې زما تا بداروکه و ع امره ف د عاسي چا چې د امې فقد عشواني نو د زمانہ فرمانیو کا متفقون علی و ابن عباس رضی الله عنهما عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من کرهم امیره شان چا چبد کو بدو غنو نظامر نه او شین صبر دیوکی فانه من خرج من سوک چروا تو دا بادشاد تابدار اینا اسلامی حاکم دے یو لیش ما تا میتتا جاہلیہ او مرشو نمڑبشی پیو کس ممرگ دا جاہلیتا دابی بکر رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائی ماوری دری دی, دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ناچی فرمائی منہانا سلطانا حانہ اللہ چاچ بیزدیو قد حاکم شرعی نو اهانه الله الله بدر دصف کاویو کی رواه ترمذی وکال حدیثن حسنن اپباب کې احادیث کثیره دی په صحیحو کی وقد سبق بعدها فبواب مخک بابونو کې ترشن صلی الله